Negyedik fejezet Még egy kettős órát vitatkoztunk Edlannal azon az utolsó napon, de a lényeget azt hiszem már elmondtam. Nem tudom, miért hozta úgy a sors, hogy a két uralkodó közül, akinek a szövetsége a legtöbbet jelentette volna Avánának, egyik sem értette meg, mit akarok. A nagy király szolgának szánt, már örökösének. A kettő közül az utóbbi volt a fájdalmasabb, mert míg a nagy király nekem sejmi jelenthetett többet, mint Talilnak vagy Nesrinek, már szerettem. Ez az oka, hogy nem felidézni, hanem elűzni nehéz annak az utolsó éjszakának a képeit. A kikötőben tomboló lángtenger fényében görnyedve futnak a fekete árnyékok Dispalotá városának lapos tetőin, ordítás és fegyverek zaj a a folyosókon. Enit messze van az asszonyok házában, és mire Giddallal odaérünk, átverelkedve magunkat a fejvesztve rohangáló jajgató palotabeléeken, megtaláljuk, és a rémült ruárával együtt, akik zokogva kapaszkodik a nyakamba, négyen újra végig botladozunk a kertekben kavargó tömegen pilagújék szállása felé, mert az talán a legbiztonságosabb, mellettünk sorra zuhannak el a nyilaktól az emberek. Gidális kap egyet a karjába, és mikor az egyre közelebb lobogó tűz erősödő fényében kihúzom a veszőt. A nyíl sebnél is jobban fáj, hogy ráismerek, és már tudom, kik a tetőn imbolygó fekete árnyékok. És látom már csodálkozó tekintetét, aki nem érti, miért tűri leeresztett karddal az a katona, akitől egy perccel korábban a halálos döfést kapta, hogy puszta ököllel verjem, míg ő is már mellé zuhan. Az összetört bútorok, szétdult szőnyegek halmazára, abban a teremben, ahol... Annyi estét töltöttünk együtt. Aztán megértette és megátkozott. Ruarra ráborult, eltakarta a bordák közé ütött sebet, amelyen át a vérrel együtt az élet is elszivárgott, és azokban az utolsó pillanatokban már elérte, amire egész életében vágyott. Igazi királyi méltóság sugárzott Sápadó arcából. Egy nagy király búcsúzott az élettől és a tervétől, amit akkor, ha ezen az áron visszafordíthatom az időt egy nappal, vagy akár egy órával is, elfogadtam volna. Csak ne lássam így, és ne halljam, mit mond. Most sem tudom elismételni, és láskili is, aki akkor lépett a terembe, lehervadt a győztes hadvezér büszkesége. Elengedte az összekötözött kezű öreg főpap karját, akit elém hurcolt, és lehajtott fejjel hallgatta már szavait. Az ajtó előtt a tengerfiai ölték egymást. Ordításuk, szitkuk ugyanazon a nyelven visszhangzott végig a palotán. Testvérek voltak. Sorsuk, hogy ezen az éjszakán ki kivel áll majd szemben, évszázadokkal korábban. Azon a hajlanón dölt el, mikor már ősének hajói eltűntek Vaspana szemei elől. Ha tudják, hogy így van, vajon vállalják-e, hogy fegyverrel? De ez csak az enyém volt a tudás. Éppen az enyém, aki nem tud velemit kezdeni. Mert én csak parancsolhatok, tilthatok, büntethetek, vagy a legjobb esetben magyarázhatok, de bármit teszek is, kívülálló maradok, jövevény a csillagok közül. Már átkában Gregornak nevezett. Igaz, így hívott mindig. Jobban fog így az átok? Jobb ezen nem töprengeni. Azon az éjszakán is csak addig volt időm ezen gondolkozni, míg már meghalt. Utána Avana királyának kellett lennem. Keményebb kezűnek, mint valaha. Laszkiri azzal a szándékkal hajózott el Avanából, hogy megmutatja, többre képes és gyorsabb lesz, mint inima volt Lail alatt. Numda kikötötte, hogy Sumurrin kívül egyetlen főembert sem bihet magával, és a tanács tagjai közül is csak Orcsú, Inima, Mesdú és Tarkumi tudták, hogy hová készül. Magok a hajósok és a katonák sem ismerték útjuk célját. Avanából, míg a partról láthatták, Sumuri keletre vezette a 16 hajót. Aztán a nyílt tengeren ellenkező irányba fordult, és a Giszánú torkolatától nem messze azon a mocsaras vidéken vetett horgonyt, ahonnan abban az évszakban azt a bizonyos kötélnek való sásfajtát gyűjtik a hajóépítő emberei. Numdának gondja volt rá, hogy húsz napig egyetlen más hajó se tévedhessen felé. Laskilinak ugyanis ennyi időre volt szüksége a felkészüléshez. Ha több hajóval indul, nem lehet megállítani a szóbeszédet, suttogást a kikötőben, majd végig a parton, és fő becsületére legyen mondva, elsősorban az én életem féltették, ha tervük kiszivárog, és nem a vállalkozás sikerét. Mesdú és Inimma azt ajánlották, hogy ugyanezzel a módszerrel két részletben még 32 hajót csempészen ki Avana kikötőjéből, de Laskili titokzatosan mosolyogva kijelentette, hogy neki ennyi hajó is elég. Nem tudták, hogy Laskiri numdától és Tarkumitól is kicsikarta a raktárak egész féltfejérzött lőpor készletét, amelynek pótlására azóta, hogy Eziza megneheztett, nem lehetett többé gondolni. Ott a mocsaras parton mondta csak meg embereinek, hogy disbehajóznak. hajóznak. És ott értették meg végre azt is, ami már egy éve szóbeszéd volt a városban, hogy laskili csökkenteni akarja a katonák köles adagját, már varratja is az új, fele akkora bőrzacskókat a vargákkal. Laskili szervezésének érdeme, hogy ez a több száz bőrzacskó gondosan, nagy zsákokba rejtve úgy került a hajókra, hogy maguk a hajósok sem tudták, mi van a hajó fenékben. Az olajos korsókról is csak akkor derült ki, hogy lőpor van bennük, amikor Laskili csak régi embereit tűrve meg maga mellett óvatosan felnyitotta őket. Alig telt el három nap, és Laskili az üres korsókat a tengerbe dobatta, helyetük minden hajó fedélzetén 40-40 bőrzacskóra ügyelt a hajóparancsnok mellé beosztott legénye, aki már hosszú évek óta ismerte, hogyan kell bánni a lőporral. Aztán 17 napon keresztül éjjel-nappal gyakoroltatta az embereivel, hogyan dobják az eredetivel azonos nagyságú és súlyú, de homokkal töltött zacskókat a másik hajó fedélzetére. A zacskóban ugyan homok volt, de éppen úgy szurkos kanóc állt ki belőle, mint azokból, amelyeket Laskili disznek szánt. És Laskili már akkor tudta, milyen hosszú kanócokra lesz szüksége, mikor a bőrzacskóka megvarratta. Az árbóc tövében agyakkorsokban lapuló parástól éppen négy lépés a palánkig. Mikor tüzet fog a kanóc vége, azt mondod magadban, egy... Aztán minden lépésednél számos egyet, az öt. Mikor dobástra hátrahúzod a kezed, az hat. És ha nem repül az acskó a másik hajó felé, mikor én kimondom, hogy hét, akkor diszkikötőjében a saját hajódat gyújtott fel, magyarázta. De erre nem kerül sor. Mert ha itt most nem csinálod meg tízszer, százszor, hibátlanul egymás után, akkor belehajítlak a mocsárba. Az pedig csúf halál egy olyan deréklegénynek, mint amilyen te vagy. Vaskili soha nem ordított, mint ma. De az a néhány veterán és ijász, akiket azért vittek magukkal, mert kézitusában és nyílövésben még mindig verhetetlenek voltak, visszasírta a régi vezért. Utálkozva hallgatták szemtelen hangját, és maguk között még egyszer vezérnek kúnyolták. Ez volt ugyanis az a szó, amit kiképzés közben Laskili a legtöbbször használt. A még egyszer módszerét azonban az eredmény rettenetesen igazolta. Dis egész hajóraja hamarabb lobbant lángra, mint ahogy az álmukból felocsúdó hajósok felfoghatták, mi történik. A tenger felül fújó szél pedig nem csak Laskili hajóit segítette be lopva a kiködőbe, hanem neki hajtotta a tüzet a part raktárainak. Onnan meg átcsapotta a ház sorokra, Ucák égtek végig olyan gyorsan, hogy Laskili egy darabig hiába kereste a lángok között a rést, hogy hol vezesse csapatát a palota felé. Nem tudom, gőg vagy félelem szülte a régi disbeli királyok, tám még az alapító törvényét, amely megtiltotta, hogy kétszer hatvan evezőnyi távolságnál közelebb épüljön ház a palotavárostól. Minden esetre ez a törvény mentette meg, nem lakói, akik kétségbeesetten tanácsalanul rohangáltak, mint bogarak a száraz fűben. Ha jól emlékszem, lubaltu egyszer ezt a hasonlatot használta. A Palota város kivételével dis, valamennyi háza hamu vált. Amikor kieveztünk az öbölből, a tűzvész már távol dühöngött, Hatalmas félköréve majdnem elérte annak a kettétört lapos tálhoz hasonló völgynek a peremét, amelynek középpontjában a kikötő raktára kromrai sötétvörösen izzottak. A hajnal fénye belefulladt az égig gomolygó füstfelhőbe, és messze éjszakon a látóhatár szélén fekete pontokat varázsolt elő: 5, 7, 14, 32, 40. A szomszédos települések a hajó is disz felé, segíteni, bosszút állni. Megkésett darazsak. De ha utolérnek bennünket, az a kevés eredményesen marad a pusztulásnak, ami korábban volt. A szél az örökké való dolgok közömbösségével tartotta az irányt azon az éjszakán, és Laskili, aki bebizonyította, hogy többre képes és gyorsabb, mint Inimma, In arccal kérte Szumurrit, parancsoljon kétszeres ütemet az evezőkre görnyedő fáradt embereknek. A rajta és menekülő kalóznak megvan az elégtétele, hogy hajóján ott az áhított zsákmány, és miért érezne lelkiismeret furdalást, mikor csupán azt tette, amit a mestersége követel tőle. De ezek a hajósok soha nem voltak kalózok, és egyedüli zsákmányuk másfél tucat kétségbe esett, az eltelt évek alatt idegenné távolodott egykori barát ismerős volt, akik egy csomóba húzódva a vezérhajó árboca körül úgy méregették őket, mintha szabadulás helyett most estek volna fogságba. Azon az éjszakán nemcsak a halottak léptek a habamú egébe vezető végtelen útra, a arcban elesetnek nem kellett rettegni a Nanúr sötét birodalmától. Az életben maradtak is hosszú utat jártak be a diadallal fellobbanó tüzétől, a füstől keserű hajnalig. Ha nem egyszerű hajósok és katonák, talán eljutnak a felismerésig, hogy keserűségük forrása, a szándék, a cél, a tett és az eredmény csak ritkán összehangolható ellentmondásaiban rejtőzik. Az ilyen mefuttatásokra azonban a kevény evezőpad, különösen egy végigharcolt éjszaka után, amikor a kar a remegő izmaitól a parancs még mindig új erőfeszítést követel, pedig inkább pihentető támaszt keresne a fegyverszorításától még merev ujjaival az evező széles rúdján, mindez alig alkalmas. Ők tettek újra Aván a királyává, és mégsem enyhíthettem csalódásukat. Ha akkor egyenként megkérdem valamennyit, hogy az én kiszabadításomon túl még mit várt ettől a vállalkozástól, egyik sem tud rá felelni. Mikor azt mondtam Numdának, ő az avanai pásztorok egyik mondását idézte. Nagy tűznek nagy a hamúja. Aztán hozzátette, de ezt ott nem mondhattad nekik, Isteni Uram. És igaza volt. 401 néhány ember elindul, és egy fél óra alatt lángba borítja az évszázadok óta félt és irigyelt tengeri hatalom flottáját, fővárosát, ahol annyi ember él, hogy három avana bőven kitelne belőle, veszteség nélkül elfoglalja a királyi palotát, megöli azt a királyt, akinek neve mellé az utolsó négy évtizedben sem alatvalói, sem ellenségei nem mulasztották el a retteget jelzőt tenni, megtalálja saját elveszett királyát, a többi régi, már halottnak hit harcostását, és egy lelkes kis csapat persze a kincstárat is, ahová vakmerő, muhó és gátlástalan kapitányok generációinak hosszú sora harácsolta össze a félvilág drágaságait. Laskili már a főpapot is kipiszkált a rejtek helyéből, csak egy kis szorítás a ráncos nyakon, és az öreg vallott volna, hol vannak a templomok kincsei. Az a néhány vén mindent próbált íjász, akik suhanc korukban orcsú mellett néztek farkas szemed csuba és ravak hajóival, a veteránok, akik először rohantak végig muban palotájának folyosóin összeülkezve esküdöztek, ilyen győzelem még soha nem született mióta habamú megteremtette a világot. És királyuk, akiért nekivágtak ennek az esztelen, őrült vállalkozásnak, mosoly nélkül áll előttük, Néhányan már azt is odamorogták a mellettük állóknak, látták, hogy az Isteni úr jutalom helyett majdnem agyonverte Lomát, aki pedig a legnagyobbat tette, amiről egyszerű katona csak álmodhat, leszúrta Márt, a rettegett királyt. Pilagú barázdáktól szántott arca is kedvetlen, hangosan, bántó éllel csak annyit kérdez Laskilitól, Maradt-e épeszű ember a kikötőben, akiben bízni lehet, hogy megúvja a hajókat a tűztől? És mikor megtudja, hogy Szumurri vigyáz rájuk, csak legyint? Inkább várt volna meg bennünket akkor, most nem tartanánk itt. És senki nem érti, mit jelent ez és miért mondja. De érthetetlen a következő parancs is. Nincs zsákmányolás. A már összekapkodott értékeket mindenki lerakja itt, a nagycsarnok fala mellett, aztán sorakozó és indulás a hajókhoz. Aki a sorból kilép, a gubu parancsnoksága alá rendelt íjászok lenyilazzák. Gubu arca, akár a fán aszalódott gyümölcs, inas karja, amelyről a kor rég lerákta a húst, fenyegetően lóbája a nehéz íjat, és vicsorgása nanúré. Senki nem kételkedik, hogy két lépés után figyelmeztetés nélkül a hátába kapja a nyilat. És míg a kikötő felé a beomló házsorok között, a hőségtől folytogató levegőben, a tűztől átforrósodott falak izzása olyan közelről perzseli a bőrüket, hogy úgy érzik, maguk is lángra lobbannak, fonnyad, elhamvad a dicsőség. Szemükbe pernyét hord a szél, Orrukat megtölti az égőhús kibírhatatlan szúros szaga, a haláltusájában vergődő város szétpattanó gerendák parazsát szórja közéjük. A menetelő sorok összezavarodnak, még a vezényszó előtt futásra váltanak a lábak, csak el innen, ki a pokolból, amilyen hamar csak lehet.